това издание на Хоризонт до обед с поезия. Есхатологии така е озаглавена поетичната книга на Антони, колегата журналист от Радио Шуман, която от момента на излизането и в края на 2023 година ми се иска да представим в ефира на Хоризонт до обед и директно сега към Антони. Добър ден и честита нова година! Здравейте, нека да бъдем мирна, спокойна и да но свободна тази година, защото предишните няколко не бяха точно такива. Така е, сега аз казвам Антони, съвсем съзнателно само първо име, обаче си говорим на вие, защото за мен Антони е Димов. Изведнъж виждам, че на стихосбирката никакъв Димов не е видим, а Петров. И за това въпросът ми, първия ми въпрос към Антони, Антони, да не би да има някакво базово различие между поет и журналист, на което Опитал държиш. Опитвал съм се тъкмо това да прокарам във времето, само че направих една стратегическа грешка, когато пък издадах една книга с проза, наръчник за творческо писане, я подписах като Антони Димов, след което започнах да редувам все по-непохватно и неумело двете имена, през името и фамилията. В някои публикации, пък в специализирания печат се появих на заглавна страница като Петров, а вътре при текстовете като Димов, така че всякаква грешка с името е възможно обоснована и не е фатална, надявам се. Добре, това звучи много, много забавно. В крайна сметка полуразконспириран Димов зад Петров, но така или иначе поета и журналиста някак си намират някакво общо съжителство в едно тяло. Да, е все по-трудно, защото журналистиката изисква от нас да бъдем все по-бързи, все по-кратки, все по-повърхностни, може би, докато поезията винаги е вглеждане и задълбочаване в нещата. Още повече, когато имаме пред себе си едни много... Кървави едни много тежки, насочени към кризис, византичността и екзистенцията ни. Събития, каквито винаги са войната. Всички знаем, че на всяко поколение има поне една такава голяма война, която отеква дълбоко в душите на хората. И си мисля, че за нас европейците, особено за нас източно европейците, войната на режима на Путин срещу народа на Украина е точно това този удивителен знак, който не можем да прескочим и не можем да отминем без да потънем билото в в надежда или в ангажираност към ставащото. Или в гняв. Сега, есхатология е тази област в теологията, която разглежда темата за края. Края на човечеството, края на самия човек, индивидуално или групово. И аз се запитах, има ли пряка връзка заглавието на стихосбирката на Антони Димов-Петров с идеята за апокалипсиса и доколко войната, доколко пандемията са били спусъка на а, този тип поезия? Да, ние всъщност сме заровени сред такива предказания, гъде... Туици, свързани с края, с апокалипсиса... С кризисното и с катастрофичното, които са около нас и които изникват като че за всеки ъгъл на развитие на човешкото, без значение дали говорим за индивидуалния ни живот или за нашето обществено живеене. Да, войната със сигурност си изостря това усещане, защото от 20 век насам ние сме в един постоянен ядрен апокалипсис в очакването му и това неминуемо се отразява на живота ни. Все повече хора мислят, че всъщност се отказват да мислят в дълга перспектива пред себе си, да мислят за деца и внуци, так заради това изживяване, заради тази несигурност, заради възможността някой някъде, бидейки диктатор, да положи пръст върху червеното копче и да сложи край на живота, не само на нас хората, но и на всички висши бузайници на планетата. Тезата е, че след нас остават само хлебарките и някои растения. И то доста оптимистична е теза, защото знаем, че идва ядрена зима при един такъв конфликт. А това е трагично. А не по-малко трагично ако пък оставим нашите общества да се развиват така, че всъщност да нямаме свободна воля да бъдем контролирани от диктатори или от някакви други режими, които да не се допитват до волята ни. А затова си мисля, че е много важно да реагираме на всички тези хипотези на бъдеще, които всъщност са унищожаване и на човека, и на ценностите му, и на обществото му, и на времето, което имаме като цивилизация, което надали и без това е безгранично. Но едно е да живееш с хипотезата, че човека ще гледа към звездите и ще престане да живее и да твори едва, когато слънцето издригна. Друго е да смяташ, че след няколко десетки или стотици години ще имаме един ядрен апокалипсис, който сами сме си причинили. А Отвъд това стои винаги очакването за глобалното затопление. и Това, че сме прекрачили един праг, който можем да коригираме нещата. Да се повече хора твърдят, че нашето живеене всъщност изменя така и екологичния баланс на планетата ни, че климата става все по-горещи и това скоро ще ни превърне в една пустиня без значение какво друго правим. Тази перспектива също не е отменена, не е отминала. Мисля, че около това гравитира и цялата книга. Сега вие в предговора признавате, ще използваме едно изречение оттам, пак като цитат, труповете и басилието свързваха двете гранични ситуации. COVID, пандемията и войната. Наистина ли в така вашето съзнание те се сляха? Ами да, те и във времето си дойдоха точно едно след друго. И двете неща ни напомнят колко крехко смъртни сме всички ние. Човеците, без значение какви са нашите позиции, какви са нашите ценности, в какво общество сме, всички ние сме смъртни и сме различно смъртни. Някак си ми се ще да вярвам, че бидейки за няколко десетилетия тук, можем да осмислим какво се случва и да утвърдим едно или друго преди да изчезне в нищото. А лошото е, че и войната и пандемията отнемаха човешки животи без оглед на това кои са хората на насреща. И ако не можем да променим веднага пандемията, защото дори ваксините не гарантират... 100% веднага оцеляване, то при войната е наистина голям въпрос защо тя се случва. И мисля, че тук е огромната вина на Владимир Путин и на руския народ, защото тази война си мисля, че можеше и да е няма. И остава големия въпросителен знак, защо всъщност се случва и какво носи тя. Ако чисто прагматично разчитем каква беше Русия и каква стана след близо две години вече военни действия, мисля, че тя е отслабена економически, политически, демографски защото доста хора бяха убити и избягаха от Русия. Говорим за млади хора в работна възраст и освен това дипломатически изолирана, както и технологично и мисля, че по-скоро тази война самата Русия загуби. доки е въпроса, с какви мотиви всъщност Кремал води тази война и според мен там е голямата лъжа и голямата измама, която става все по-ясна, защото да такуващ територията на чужда самостоятелна и автономна държава с тезата, че там са нацисти, да обявиш, че това не е война, специална операция, да обявиш, че ще вземеш чуждата столица за три дни, а след това две години да водиш война, като забраняваш използването на думата война. Това е всичко дълго, но не е истина. И ако Владимир Бердяв, да речем, един руски философ беше писал, че свободата и духът са проби в царството на необходимостта, не виждам как едно такова военно действие носи свобода със себе си или показва висок дух, так му напротив. Мисля, че тази война оголва Бесилието на всички тоталитарни режими по света, които всъщност единствения начин да накарат хората да им съдействат, е като ги унижат, като ги контролират все по-рязко. Защото си мисля, че покрай тази война и самото руско общество пропадна от проавторитарно към тоталитарно. Виждаме арести на хора, които държат бял лист по улиците. Почти всеки важен член на опозицията е вече или вътворен затвор, или... Постоянно задържам от властите, нещо, което не мисля, че е добър атестат за каквото и да е развитие философа, който цитирате, руския философ, който цитирате Николай Бърдяев, не Владимир, Лапсус. Николай Бърдяев, да, да, от руския религиозен ренесанс, точно така. Той е всъщност един от малкото от този руски религиозен ренесанс, които не бяха някакси взети на въоръжение от властта в Кремъл, защото като че ли днешния режим, за разлика от съветския, чисто съветския, се ориентира към имперските нотки в в руската религиозна философия от края на 19 век. Обаче, на мен ми се иска а, да се върна към един цитат. Аз започнах с него това издание на Хоризонт Добе. До Той е цитат отново от предговора на есхатология. А, казват, че тази книга е антируска. Всъщност, тя е антитоталитарна и е антируска само доколкото Русия е тоталитарна. Тоест, напълно. А, има някаква безмилостна. Отчетливост, а може би ирония в а, а, тази самооценка, която давате на своята стихосбирка, така ли е? Да, защото си мисля, че ние сме твърде плахи, когато трябва да вземем позиция. Казвам, ние, имайки предвид съвременните ни, но и хората, които по една или друга форма се занимаваме с интелектуална дейност, било то преподаватели, било то журналисти, било то хора на словото или хора, които работим с други хора. А, до някъде е наш ангажимент да сме наясно съставащото и да даваме своята оценка. Да не се страхуваме да бъдем освен обективни и субективни, защото така или иначе ние имаме пред себе си цялата информация. Да, Трябва да полагаме усилия да се дистанцираме от дезинформацията, идващата от двете страни и в това отношение си мисля, че и българските медии са голям длъжник на българското общество, защото две години почти след началото на войната продължавам да срещам заглавия от типа путин две точки, цитат от uh, руския президент, след което Тезите на диктатора едно към едно, смъкнати без грам критичност, без да се добави допълнителна гледна точка от страна, да речем, на украинската страна, от гледна точка на европейските ни съюзници. А това може би е просто чисто транслиране на руската пропаганда, нещо, което не би трябвало да се случва. Отделен е въпроса как тече пропаганда и в големите медии, без тя да бъде санкционирана под никаква форма. И си мисля, че тук и Семе е голям дължник в това отношение, защото а Когато към един журналист имаме 3-4 или 5 пъти въпроса дали прави пропаганда или журналистика, може би пък трябва да има и някакви по-сериозни действия. А отделно се мисля, че и законодателите в България можеше да помислят по въпроса как да се инкриминира пропагандата на войната и защитата на войната чрез използване на специални символи. Говоря за з символите и други такива неща. Защото няма защо да се лъжим между комунизма и фашизма и национал социализма можем да търсим много общо. Путинизма, за съжаление, върви все по-нататък към все по-пълен контрол на обществото. Избори правяки се само за да потвърдят властта на лидера, това в никой случай не носи развитие за самите хора. И затова ми се ще да мисля, че самата Русия ще намери сили да. Ако не да успори властта на лидера си, то поне да го накара да бъде малко по-цивилизован в отношението си към хората и към съседните на Русия страни. Сега, но ваше стихотворение ме кара да ви попитам за паметника, обаче първо ще кажа само четири строфи от него. Някой ден ще направя от благороден метал паметник в цял ръст на последната Балха. От последната котка, нататък има развитие, но представяте ли си паметник с бълха? Тя е много мъничка, почти невидима. В стихотворението описвате, че ако слънцето пече отгоре, със сигурност, няма да виждаме нищо като сянка, доминираща сянка от тази бълха, т.е. тази бълха, качена на паметник, може да е напълно недоминираща, но все пак и все така господстваща. Ами по Изгрев и по залез, сянката на Бълхата. ако бъде достатъчно висок пиедестала, ще бъде въпивощо дълга. Така че остава въпроса, когато сме във времето на високите постаменти, и гигантическите мега структури на паметници около нас, дали сме в Изгрева или сме в залеза на нещата. Стискам палци да не сме в залеза, въпреки че многото реакции срещу демонтажа на по-съветски паметници ме карат да се замислят дали всъщност не сме едно твърде заспало общество, защото от времето на Перестройката и на 10 ноември минаха повече от 30 години, а ние като че ли все отлагаме и заметаме този дебат за това как трябва да преоценим това социалистическо минало и да направим разграничение между това, което има Русия като заслуга за българското освобождение от Османската империя и това, което пък Съветския съюз после си позволява да направи със страната ни. И всички негативи от това. И как се фалшифицира всъщност една национална памет, като се вменява някакво постоянно чувство на благодарност за едно второ освобождение, което всъщност не е било освобождение. И всъщност нашия народ не е бил признателен, за да стои такъв надпис пък върху един друг паметник в София, който, слава Богу, май, е изчезна поне временно там. Без възкресение друга мрачна тема, която намираме в стихосбирката ви есхатологи. Ние, обаче, знаем, че няма възкресение за този, който не вярва. Виждаме обаче, че повечето диктатори, е наистина много сте им насъбрали на диктаторите, се закачат за всички средства за религията и за тях вероятно възкресението става някаква форма на идеология, лична идеология на спасението. Точно така. И това е стара културна игра, още от времето, в което и самите хора и общества са вярвали в божествеността на владетеля. Не случайно гробниците в Египет са останали до наши дни. Не случайно великите съветски водачи си правят огромни мавзолей. Не случайно имахме един мавзолей на Георги Димитров в център на София, който не беше лесно взривен. Изобщо това е начин да се демонстрира устойчивостта на култа към личността непреходността на режима свързан с тази личност и нещо, което си мисля, че не трябва да търпим в нашите урбанистични пространства. Ние трябва да имаме право да успорваме всички ценности и всички подобни идоли и да казваме, кога не сме съгласни с тях. А някак трудно се спори, когато си в сянката на нещо, което е няколко стоти метра високо и има претенцията да ти размахва уръжим на среща. Сега още един цитат от поезията ви. Стихотворение е «Аритметиката им. Гроб по гроб се учат да смятат онези от изток, дето се маршируват насам. Война след война, геноцид след геноцид, все по-дълбоко, все по-широко, столетия след столетие, цар след цар, революция след революция. И винаги избират шут начело, звяра в бъдното и себе си, му вдигат статуи и монументи». Шут, диктаторът и Шутът събират ли се някъде като образ? Ами, въпрос на гледна точка, винаги, когато се дистанцираш, било то времево или пък географски, от този център на власт, той ти се струва насмешлив и прекален. Ако си близо до него, обаче в сянката му, ти си контролиран от е, неговите послания, от неговата власт, от социалното поле и общественото и институционалното, което той чертая. Затова може би и ние като източно европейци се чувстваме едновременно заплашени от тази политическа сянка на съветския съюз на Москва на путинизма и едновременно с това пък сме и част от европейския съюз, който е едно съвсем друго политическо пространство на консенсус, на плюрализъм, на действаща демокрация и ние като чели все още хвърляме поглед и към двете перспективи, за което мисля, че трябва и да сме благодарни, защото ние по кризисно усещаме тези неща, чудесно разбираме какво изпитват украинците, които бяха на път да загубят свободата си, които разбираме защо се борят, за да я запазят до някъде разбираме и безкритичността на руското общество което го е страх да се разбунтува да Каже, че е несъгласно с тази война да изиска промяна на политиката, да изисква промяна във властта. Но това е много трудно пък да го направи, защото избори в потаритарни и авторитарни държави не се правят за да се оспори или смени властта, а се правят само за да се препотвърди властта. А затова е по-интересно какво ще се случи на изборите в Съединените американски щати тази година, не толкова в изборите в Русия. Сега завършваме с Воев, защото едно от стихотворенията на Антони Димов. Антони Петров, двете фамилии са за различна употреба. Димов в журналистиката, Радио Шумен Петров в поезията. Та едно от стихотворенията му в последната книга есхатология хатология е озаглавено така. Друга апокалиптика по Воев с едно изречение. Защо Воев е важен за Антони? Не само за мен, мисля, че за всички хора, които са раснали през 90-те години в България, защото Димитър Воев и нова генерация са може би еманацията на едно рок-поколение, текстове, които трябва да бъдат помнени, четени, преиздавани. И чути. А Добре. Не бихме били същите, без контрол нова генерация. И ревю. Много благодаря Антони Димов, автора на стихосбирката есхатология завършваме това издание, за което работихме с Валерия Николова, Победа Лакова и Калин Тонев на Хоризондо обед с Димитър Воев.